Bismillah, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah Mina kära syskon islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jag är en bror Abdus Samad Och i denna lilla påminnelse vill jag påminna om hjärtat Profeter Mohammed s.a.w. säger i en hadith som finns i muslim Att sannligen i kroppen finns en bit kött Om den är frisk så är hela kroppen frisk Om den är korrupt så är hela kroppen korrupt Sannligen är detta hjärtat men Mina kära syskon, jag vill påbörja en serie mille, som kommer handla om hjärtat, dess sjukdomar och botemedel. Och detta är praktiska grejer som kommer tas närmare Allah om vi har uppriktighet och praktiserar det. Och jag påbörjar ett citat från vår sheikh Ibn Qayyim som är student till sheikh al-Islam Ibn Taymiyya. Och han kallades, sheikhen doktor av hjärtan, läkaren till hjärtan. Där han säger att... Nyckeln till livet i hjärtat ligger i att reflektera över Koranen. Att vara ödmjuk framför Allah i hemlighet och lämnandet av synder Det är tre grejer: att läsa Koranen reflektera över den, vara ödmjuk framför Allah i hemlighet och lämnandet av synd. Allah subhanahu wa ta'ala säger flera gånger i Koranen och förklarar hur välsignad denna skriften är, Koranen. Och bland dess välsignelse är. Att den som reciterar den får för varje bokstav får han 10 hasanat Det är en stor belöning Så som profet s.a.w. säger i en hadith Att den som läser ett ord från Allahs bok får en belöning Och den, den upphöjs 10 gånger Och jag säger inte att alif lem, mim, är en bokstav Utan alif är en bokstav, lam är en bokstav, mim är en bokstav Allahu akbar Och bland dess välsignelse är att profeten Muhammed säger i en hadith som finns i Bukhari att den bästa bland er, den bästa bland er, ursäkta, är den som lär sig Koranen och lär ut den. Den bästa bland er är den som lär sig Koranen och lär ut den. Det finns så mycket välsignelser att prata om Koran, så att man kan prata om det i flera timmar. Men vi ska veta att när vi läser Koran, och vi stöter på verser som pratar om Allahs barmhettighet. Och Allah liksom ger oss goda nyheter om belöning och så vidare. Så ska vi hoppas på detta. Och vi ska åkalla Allah. Vi ska göra dua till Allah att vi får detta. Och det är samma sak om vi stöter på verser <coughs> som pratar om helvetet. Allah hotar med någonting. Straff och så vidare. Så ska vi frukta detta. Och vi ska söka skydd hos Allah från detta. Och genom att läsa Koranen på detta sättet Och reflektera Och det jag vill påminna mig själv och er Att Koranen har inte kommit för någonting vackert Som vi ska recitera bara Utan Koranen har kommit som en vägledning Någonting som vi ska reflektera över Så vi ska lära känna Allah Och följa det som han har påbjudit Och hålla oss borta från det som han har förbjudit Så jag, på, jag, jag uppmuntrar mig själv och er Mina kära syskon Att inte glömma att läsa Koranen på ditt språk Om du inte kan arabiska Att läsa Koranen på svenska, engelska, bosniska, somaliska så att du förstår vad Allah säger till dig. Det är väldigt viktigt. Och det är på detta sättet som våran iman, våran kunskap, våran gudsfruktan kommer att öka. Och det Allah säger den han förklarar de troende. Innamal mu'minun allazina idha dukirallahu wajilat. Wa Alayhim Zadat Imanan Och detta är på grund Av att Genom att Allah Ger oss hopp Och han hotar eller han ger glada nyheter och han hotar så, vad heter det? så skapar det hopp och fruktan och det är det vi behöver vi behöver en vinga av fruktan och en vinga av hopp vi har inte för mycket fruktan vi gör upp. och vi har inte för mycket hopp så att vi tror att är det är lugnt, jag behöver göra någonting och så vidare och ett annat sätt att närma sig Allah är genom att vara ödmjuk framför Allah i din hemlighet vad betyder detta? detta betyder att gå upp på natten och be Nattbön När jag börjar nattbön frågar ni Jag börjar efter Isha till Fajr Ni kan be exakt hur mycket ni vill Sen finns det sunnar Hur mycket man ber och så vidare Men ni kan be precis hur mycket ni vill Och den bästa tiden som profet Sallum säger I en sahih eh, Hadith Det är att profeten Sallum förklarar Vår Herre stiger ner till den lägsta himlen När en tredjedel av natten består och han säger vem är, här som, vem är där som åkallar mig Så jag kan besvara han Vem är där som ber mig om någonting Så jag kan ge han Och vem är det som vill ha förlåtelse Så jag kan förlåta han Allahu akbar Det är en stark hadith Och den här hadisen uppmuntrar oss Att stå en tredje dag av natten Och be Allah om Jannah Och be om förlåtelse och, och så be om allt gott i denna värld Och i nästa värld Och så vidare Det är en stor uppmuntring att veta att Allah kommer ner och frågar detta Så var är du någonstans när Allah frågar dig varje kväll? Det här är någonting som händer varje kväll Vem är där som åkallar mig så jag kan besvara han? Vem är där och ber mig om någonting så jag kan ge han? Vem är där och ber om förlåtelse så jag kan förlåta han? Allahu akbar Det här är någonting som kommer att, vad heter det, förstärka dig i iman Det, det är skillnaden på de, vad heter det, de svaga och starka muslimerna Det är nattebörn, Allahu akbar och sen har vi synder. Synder, lämnandet av synder. Profeten S.A.W. säger En slav gör en synd och det blir som en svart prick på hans hjärta. Och denna pricken går inte bort förrän han har bett om förlåtelse för det här. Han nu stäffar för den här synden. Och om han fortsätter att göra den här synden, han faller in i den här synden så växer denna svarta prick tills hela hjärtat blir helt svart. Och detta är vad Allah menar när han säger så att lämna det, våra, våra läsa Koranen, förstå den, reflektera, följa den Att vara ödmjuk framför Allah, be på natten, göra dua och kalla Allah Och att lämna synder, det är någonting som kommer att göra din imän stark Och vi ska inte glömma vi som oss över imän Och de människor som säger oh, Jag är svag i imän och så vidare Detta beror på synder Det här beror på mycket grejer För vi ska veta att rättfärdiga handlingar Det förstärker våran imän Och synder tar ner våran imän Och vi kommer prata om detta mer I denna serie inshallah bidnilla. Och det är allt jag hade att säga För denna gången Och glöm inte att prenumerera på kanalen Islam idag på Youtube